hoofdstuk 31, 28 december 2016. Ja, so had my rechterarm aangeraak, en toe het ek nie meer a arm nie, maar asof my, my arm is net eenvoudig a paal wat uitskyf. Hy kan uitskyf soos in segmenten, en soos die oudheidse vaarkijkers wat so kon uitskyf, so skyf my arm uit, en hy skyf, Ek, ek kan verskrikkelijk ver skryf, ek sien ek skryf in die wolke met my arm, en geweldige groot kracht, kom uit hierdie paal uit, as ek dit so een paal kan noem, dis is prachtig, dit is een gauwe iets, dit is een gauwe paalarm skryfding, waarmee ek in die wolke skryf, maar dit is nie die aardse wolke nie, dit is hoog, dit is ontsaglik ver, dit is in die jemelig, En dit is ook nie ek wat skryf nie, dit is jasua wat dwars dier my, my arm vat en met my arm skryf. En dit is, die wolke is ook verskrikkelijk mooi, die wolke is goud en wit. En dit is absoluut deel van my lichaam, hierdie paalarm. En die woorde wat daaruit kom, is alles jasua's woorde. En jasua het my laat skryf. Jylle amal ken my as jylle verloser, broer en vriend. En jylle weet dat ek as vader jylle skepper is. Maar weet jylle in hoe baie ander vorm ek myself ook in jylle toon? Ek beweeg in die wind om jylle en ek versterk jylle in die sierstof wat jylle inasem. Ek is ook jylle moeder en jylle behoeder. Ek het soveel liefde vir jylle in my hart, dat ek myself nie gespaar het vir jylle losprys nie. Ek verwag niks van jylle terug nie, behalwe dat jylle my terug sal lief hee en sal leer by my van genade en barmhartigheid. Ek vrees niks, en jylle behoort ook niks te vrees nie, want ek het jylle uit my lichtheid voortgebring, en daar is geen duisternis nie, niks. En aangezien jylle eerste uit my uit voortgekom het, is daar ook geen duisternis in jylle nie. Maar Lucifer het verkies om homself in duisternis te omskip, en het baie van sy broers en sisters saam met hom gesleep. En nou is daar oneindig baie siele wat in die gevangenis sit en smag na lig en aanraking. Weer eens het ek myself belig om en hierdie keer in die vrou, omdat ek weet wat die beste sal wees vir die mens doen. Ek is nie net jylle vader nie, ek is ook jylle moeder. Hoe het ek myself belig om, sonder dat ek dit bekendgemaak het aan amal voor die tyd so dat dit bewys kan word. Ek het saam met jylle amal wat my woord gloe gesit, en ons het bespreek hoe ons te werk sal gaan aan die einde van tye. In hierdie tye sal julle groter dinge doen, as in my tyd op aarde as jasua van Nazareth, en daar is baie slechte dinge aan die gang in die wereld, en daarom is een ingryping nodig. Ek het myself dus weer billigam, om saam met julle die eindstrijd mee te maak, en die kroon van ewige leven op julle hoofde te sit. Ek het my liefde vir julle gegee, en dis genoeg om julle deur te dra Maar my verlange om jylle by te staan, wens die vergroote ongerechtigheid het my laat besluit om myself weer te inkarnere in die mens. Ek gee en ek neem. Ek neem al jylle twyfel weg en gee jylle nie moed Ek wil jylle versterk en verzorg aan my moeder boos en daarom gee ek nou vir jylle hier die inlichting om ter harte te neem. Want kyk bykie rondom jylle en let net op hoe die duivel om jylle vermeerder het. Jylle het een sterker kracht nodig Iets wat jylle nog nooit ervaar het nie, sal oor jylle baie kom. Wanneer dit gebeur, sal jylle weet, dat dit die waarheid is, dat ek weer na die aarde gekom het, en ek sal my aan jylle openbaar. Ek wil dat jylle weet wie ek is. Die duivel sien dit en sidder. Ek beloof jylle my dierbaar is, dat jylle harte sal beswyk van vrees, as jylle om jylle kon kyk, en sien wat in die geestesryk aangaan, en hoe jylle naaste, jylle broers en sisters uit my, Lucifer aan bid en hulle self van hom oorgegeet. Vreselike gedrogte skuil achter oon, skuinlijke onskuldige mense, hulle wag om toe te slaan. Een moeder wat haar kinders op recht lief het, beskerm en waarske haar kinders, haar kostbare edelgesteentes is, haar kostbare juwele wat teen haar hart leeg. Sy sê nie nie dinge nie, sy bedoel dit en doen dit, en dis waarom ek sê dat jylle my sal sien, as jylle in my gloe, want die tyd is min, Die bose slaan toe op die wreedste maniere moendlik en ek wil jylle bystaan en versterk. Ek wil nie net nie, ek moet ook vir jylle eie bes wil. Soek my nie in een sterk vrou wat uiterlik sterk voorkom door haar woorde en dade nie, want daar die kracht is misleidend. Soek my ook nie in vrou wat haar eidelheid as vroulikheid wil verkoop nie, maar soek my onder die nederiges van hart, onder die eenvoudiges wat nie baie aandacht draak nie wat stil op die achtergrond wag vir die rechte geleentheid en my aan jylle te openbaar. Soek my in die stilte van jylle harte, so dat ek myself en die vlees aan jylle kan openbaar. Onthou, ek is nie altyd kenbaar nie en jylle moet baie nederig en met harte gerig na my vraag om licht, en dan sal dit verseker kom in die vorm van gedagtes en bede, beelde en selfs heeltemaal in die vlees. Wees gewaarskie, in die lichtsinnigheid en oppervlakkigheid is daar net al oordeel. Lees dis my woorde, neem dit in harte, en kom vraag my vir bevestiging in jou binnenste, en jy sal het kry, want ek, Joshua van Nazareth, het my trooster gestuur vir my kinders en verdrukking aan die einde van tye, en laat het so wees. Amen.